Un mestre de l'aire que es diu Ang, i que, tot i el seu domini de l'aire, encara han de prendre moltes coses abans de poder salvar l'aire. Però jo estic segura que Han pot salvar el món. Avatar, l'últim mestre de l'aire. Llibre 1, Aigua. Episodi tretzer, L'esperit blanc. fundament. Els arques Yuyán es queden aquí. La seva petició queda refusada, comandant Xiao. Coronel Xeinu, sisplau, reconsidèri-ho. Tenen una precisió llegendària. Els Yuian poden encertar una mosca dalt d'un arbre des de 100 metres i no matar-la. Malbarat el seu talent, fent-los servir de guàrdies de seguretat. Puc fer el que em sembli amb el seu talent, perquè són els meus arques i estan a les meves ordres. Però la meva recerca de la és... Tant sols és un projecte benitós. Estem en guerra de debò aquí. I necessito tots els homes que tinc, comandant. Però... És la meva última paraula. No em vull tornar a sentir parlar d'això. Mm. Notícies del senyor del foc. Veig que el senyor Isaiah m'ascendeix el mirall. La meva petició és un ordre ara. Saps què m'agrada més de l'apa? El seu sentit de l'humor. Està molt bé. Ja li diré. Com ara, veus? Com està en Soca? No gaire bé. Sortim la tempesta no li ha fet cap bé. No he trobat cap arrel de gingebra per fet, Però he trobat un mapa. Hi ha un institut d'arbolaris a dalt de la muntanya. Segurament hi trobarem una cura per en Soca. No està en condicions de viatjar, ara. Necessita descansar molt. Estic segura que demà estarà millor. Ostres, tu també? Tranquil, això és una mica de tos i prou. Estic bé. És com va començar ahir, en I en Soca. I mira-te'l ara. Es pensa que és un mestre de la Terra. Va, entoma això, Rocata. D'aquí a poques hores, tu també desvariejaràs així. Ho haig d'anar a buscar en medicines. Bé, potser serà més segur anar-hi a peu. Vosaltres cuideu-los, eh? <ríe> em fa morir de riure. És que s'ha acabat la tempesta, que no hem pogut recuperar el rastre de l'Avatar. Però continuem dirigint-nos cap al nord-est. Què volen aquests? Potser volen fer una partideta de paixó. La caça de l'Avatar ha passat a prioritat màxima. Ara tota la informació s'ha de transmetre immediatament a l'enviar el Jao. Han ascendit el Jao? Caram, me n'alegro per ell. Jo no haig d'informar en Jao de res. Sortiu del meu vaixell i deixeu-nos continuar. L'almirall Jao ha prohibit que cap vaixell entri o surti d'aquesta zona. Fara del meu vaixell! Perfecte. M'ho aduc tot, tio. Però heu millorat molt, nois. Segur que em guanyareu si tornem a jugar. Aquí diu que l'avatar pot crear tornados i pot córrer més ràpid que el vent. És increïble! Va, això és només propaganda del Senyor del Foc. Que no ho veus que no pot ser? Katana, sisplau, aigua... Ara escolta, Pepe Momo, necessito que vagis amb això al riu i que ho omplis d'aigua. <totipen> Mas entes? Creixi, però necessito un remei pels meus amics. Tenen febre i molta tos i també... Tranquil·litza, joveneta. A els teus amics no els passarà res. Fa més de 40 anys que sóc aquí dalt, jo saps? Abans hi havia més gent, però se'n van anar fa anys. I ara només quedem en mi yuki i jo. Ah, molt bé. De tant en tant venen soldats del regne de la Terra ferits. Són homes valents i gràcies als meus remeis sempre marxen amb més bona salut que quan han arribat. Està molt bé. Què, ja ho acabam? Un moment! Només em falta posar-hi l'últim ingredient. Potser sàndal... Ui, a veure... No, no hi va bé. Fulla de banana... Oh! No, arrel de gingebre... Tampoc, ai. On oh, deu ser, aquella planteta? Que hi ha algun problema. Zuko ha passat gairebé una hora i encara no has donat cap ordre als teus homes. M'és igual el que facin. No perdis l'esperança, home. Encara pots trobar l'avatar abans que en Jaume... Ah, sí? Com? Amb els recursos que té ell, tan sols és qüestió de temps que capturi l'avatar. El meu honor, el meu tron, el meu país. Estic a punt de perdre-ho tot. Ah, sí, ja tinc el que buscava, flor de fruner. Ja era hora. Gràcies, molt amable. Oh! Les fora! Què coia et penses que és, això? El remei pels meus amics, no? I ara què dius? Però si això és el dinar d'en Miyuki. Ai, li encanta la flor de pruner. I pels meus amics, què? L'únic que necessiten són unes quantes granotes del bosc congelades ni un munt al pantà de la vall. I què haig de fer les granotes congelades? Home, doncs que les xuclin, esclar. Que les xuclin? La pell d'aquestes granotes ha escrit una substància que curarà els teus amics, però agafen moltes perquè un cop que es descongelen ja no serveixen per res. Vostè no hi toca, oi que no? Exactament. Va, no et quedis aquí plantat. Fes! Eh! 是 O sigui que aquest és el gran avatar, mestre de tots els elements. No sé com t'ho has fet per escapar-te de la Nació del Foc durant cent anys, però això de jugar a fet te amagar... s'ha acabat. Jo no m'he amagat mai de vosaltres! Deslligueu-me i lluitarem aquí mateix! Eee... Uh, no. Digues, com et sents sabent que ets l'últim mestre de l'aire que queda? Trobes a faltar els teus? Ai, no pateixis, home. A tu no et matarem com a ells. Perquè, si tu mors, tornaràs a néixer i la Nació del Foc haurà de tornar a començar, a buscar un altre cop l'abatar de cap i de nou. O sigui, que et mantindrem viu, però només al mínim. Ja pots bufar tant com vulguis. No pots fer res en la teva situació. No hi ha excavatòria possible d'aquesta fortalesa i aquí ningú no et pot venir a rescatar, noi. Segur que en Momo arribarà de seguida. Oh! No, Momo! Aigua! Aigua! Ang, es pot saber per què trigues tant? No hi ha res, ja pot entrar. Som els fills i filles del foc, l'element superior. Fins avui, més, una cosa s'interposava en el camí cap a la victòria, l'Avatar. Però he vingut a comunicar-vos que ara el presoner. A més, aquest any, el cometa Sosin ens tornarà a donar tot el seu poder. Aquest any, la Nació del Foc podrà travessar les muralles de Ba 5C i cremarà la ciutat de dalt a Huh? <gasps> Sí Mmm! Les granotes! Torneu! No marxeu, si plau! Oh! Oh! Espera! Els meus amics han de xuclar aquestes granotes! Quantes vegades t'ho hauré de dir, Momo? Necessitem aigua! Aigua per beure! Deixem-ho córrer. An si es plau, apanya. Qui és aquest tan que no pareu d'anomenar majestat? una transcripció completa del meu discurs i que l'envieu al Senyor del Foc juntament amb les declaracions testimonials i els compliments de tots els oficials que hi havia presents. <ríe> Almirall, vol com m'esperi enviar el discurs al Senyor del Foc? ara s'ha escapat! Tanqueu les portes ara mateix! No t'allunyis de mi! l'avatar viu. Obriu la porta. El mirall, què es propos? Deixeu-lo sortir! Va! Però com els pot deixar marxar? Perquè una situació com aquesta necessita precisió. Objectiu assegurat? A punt del lladre, només. L'entregarem al senyor del foc juntament amb l'abatard. Ràpid, recupereu l'abatard! Saps què és el pitjor d'haver nascut fa cent anys? Que tots els meus amics. Abans de la guerra, jo sempre anava a veure el meu amic Couson. I aleshores, tots dos feien moltes trapelleries junts. Era un dels millors amics que he tingut mai. I ell era de la Nació del Foc, igual que tu. Si ens haguéssim conegut aleshores, tu creus que hauríem sigut amics? Has estat, príncep Zuko. T'has perdut la nit musical. El Tinenji ha cantat una cançó d'amor molt emotiva. Me'n vaig a dormir. Que ningú em molesti. Xucleu això, va. Us trobareu millor. Mm. Ah. Ang... Com t'ha anat, el viatge? Que has fet amics nous. No. Em sembla que no. Mm. Mm. Mm. Que bo, això! Què coi és?